Вуйку помітив це. «Ей, Бодмитре, то шкода часу, так нічого не зробиш. Твоя хата з тамтого боку потоку, звідси не побачиш нічого. А хоч би ти по цілих днях сидів вдома, то нічого з того, бо він, власне, не прийде тоді, як ти є. Але зроби так. Скажи мамі, що нині ввечері, що завтра в досвіта, їдеш до міста. Я замість тебе вишлю Гринька, а ти сховаєшся». «Ну й годі роби, як знаєш». Дмитро пішов таки того вечора до матері. «Чи не маєте мамуні якого діла до міста? Бо я завтра в досвіта їду. Вуйко посилає мене». «Та купи мені на персток, бо той дуже подірявився. Не можу навіть латки до сорочки пришити. А який купити? Жовтий чи білий? І як за великий?» Костиха зраділа, що Дмитра не буде цілий день дома. Та й так лиш на вітер сказала про неперсток, хоч їй зовсім не було треба. «Купи, Дмитрусю, жовтий. Такий, знаєш, середній. Ось тобі дві чистки. Або ні, на маєш Ринського. Може, собі що купиш? Ти так працюєш тяжко, та для нас усіх стараєшся, а ніколи собі нічого не купиш. Може, собі купиш файку або хустку на шию?»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 Відтак хотів увійти до хати і там йому справити сватання, але й цього не зробив. У хаті Костиха, певно, стала б на захист Лавра, а з матір'ю дертися якось ніяково. Отже, вирішив ждати на дворі, поки Лавро не вийде з хати. Але Лавро ані снилося виходити тепер, коли чув себе таким безпечним. Дмитра взяла нетерплячка, він ждав так під плотом за дві години, аж йому ноги потерпли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 Дмитро замкнув сінні двері на защіпку. «Що то за алярм?» – питає Лавро. «Почекайте, Туню, я тобі такий алярм зроблю, що десятому будеш заказувати, як удовам голови завертати». В тій хвилі державу жилавра за чуприну, перевернув під ноги хребтом до гори, придавив колінами за карк і став бити коликом, куди попало. Лавро, видно, не був селачем. А тепер той кричати не міг, бо лицем запорово болото. Костиха і дівчина кричали в хаті і термосили дверима. «Не бійтеся, мамуню, не горить ніде. Я тут, не бійтеся. Я би вдалі аж ляскити шов». Костиха заміркувала,